God morgon, Vi blåser ut nätluften tillsammans med ärmen i kors om nederdelen av bröstet. Ta Takläm till och där. När vi viker ihop nu, blås ut. Ny luft, ärmarna utåt, uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till utåt. Och... In. Och lite till. Där är det bra. Mitt på golvet. Uppställning. Giv. Ett. Den hållningen. Så där är det. Ändå med magen också så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä på dig. Så tar vi höger arm framåt uppåt. Lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäupprättning och kraft i nu. Ett. Två. Ett. Två. Så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi uppknit lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knit. Någonting i den stilen. Omkring rummet var det. Och så lagvatter vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning eh, hällt.